Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Kalendrimi i takon Allahu subhanahu wa taala ve çdashftimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi ve sellem familian gëshokut te ti Kemi nderjnë të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijes vetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu vë ta'ala në të jetë shkatë për përfitimin e kënaqësis të ti. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, فان في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانزل الله سكينة نجد المسئلة چه مسلمان تندلون غا مشرق غا اذيطار غا اذيطار و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا ألزمهم qabha wa ahliha wa kana allah bi kulli shay in alima fa vepra çka mendu ata dhe kan shpreh ata ka cin mohimi i urtsis allahut ne krem apo ne vepre do ta nuk kan besu se allah ka krijuar qiejllin apo tokun por do nje çellin kan mohu ke tursi Kalmohuk e Turci Se si shka qenë prebindjeve të atyra Mohimi i diso për nga mbarba Apo muhimi i diso melegve kan Dhe kanë shprej arbiqësi Ndë ndonjë meleku Ka qenë prebindjeve të atyra Po ashtu Preve prave të atyra ka qenë Teprimi Në respekt Apo në ngritje Për nga mbar dhe të drugorit Allah subhanum. Po ashtu preve prave të atyra ka qenë polemizimi pa dituri po ashtu për veprat e tyre kaqsin për bindjeve të tyre kaqsin mohimi i ditës zhjikimit Nuk kanë besu në ditën e gjykimin Nuk kanë besu se njerëzit pas vdekes dhe të rinjallën Pasë të brevej prave të atyre ka qenë Mbytja e mëqëve të Allahu subhanu hë ta'ra Dhe thëtë mbytja e pengambarve dhe njerëzve të dëvatë shëmë Idhë dhalën lëzhinë këfarëu fi qënubihimu lëhamijët Hëmijëtë lëjërija Fërënzën lëllahu sëkinetëmu A la rasurihi A la lëmëmini i <laughs> kelimete taqwa wa kanu ahabba biha wa ahlanha wa kana allahu bi kulli shay'in aliman laqat nafsi bi nurin min nuradi hinama ra'adtu ya rabb al'alamin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 O ështëhetu anë Muhammedun abduhu vë rasuluh, vë dhajtë. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa brakat. O është dojmë në më dhejrësën, kuj min dalë, e që ka të bojë me qështjet, e gjehilijetit të cilët janë vë prubra së më ardhë për nga beri sallallare sallam, apo besimet, apo shpikjet e njerëzë të cilët i kanë posë bindja, kanë besu në të të. E që për nga mbëri sallallahu a.sallam ka ardhë o ka refuzu ata dhe jeshtë këndërvi atyre vej prava apo atyre mendime apo atyre bindjeve Pre tyra, pre vej prava që kanë mendu ata dhe kanë shprejate ka qenë mohimi i urtësisë Allahut në kryem apo në veprem Në thot nuk kanë besu sa Allahut ka kryuë qëllin apo tokën për dhe një qëllim Kanë muhu këtë urtësi Apo bënë Allah ndër një vej për e që pas asajt këndë një urësi Apo qëllim Kanë muhu se si një riu është kryu dhe e ka ndër një misjon Këndë një qëllim kësa shkryu Apo gjithon të që kanë një riu e që ajo ka qëllim Apo kanë do një sandë në qjela për në tokë e që ajo ka qëllim Kanë muhu Në thotë, së kanë pranua se në vej për ata Allahu subhanu wa taala Ka shka që se ndodhin dhe kohë urtësi pse ndodhin pse Allah subhanahu wa taala ta dhe ta i vpra ato vepra dhe pse Allah subhanahu wa taala ka bëut lëvizje apo ka bën i krijes apo ka kriju një prej kriza apo një krije se ka dallu për tjetër krijes ata e kanë muhu se pas kësaj si. si na dheiri, sallam, ka qëllim pas kësaj kanë ndonjë urtësi kanë muhu urtësi në Allah subhanahu wa taala ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe i tregu njerëzve se gjithçka që ka kriju Allahu ka kriju për ndonjë urtësi Dhe kjo është besimi i pasër e hlisonetit Se, gjdo vej për Allah, subhanu wa ta'la ta Gdo kryim që e ka bërë Allah Gdo levizit që ndodhë Gdo kryet që ka e shofim është kryu për ndë një shkak Dhe ka ndë një urëci Pamërsisht në edina urëci në ati kryimit Për qëfar Allah ka kryu Qëka është urëcija e saj Apo nuk e di Nuk është këmeransi Maran si është se ndoshta dituri Allahu e ka fsheh, na nuk kemi ndjenjë me ditë, ndoshta dim diçka nga orësia, ndoshta ursia, vejpra, kriyesa, na fshehet shumë nga orësia, ose na fshehet krijuria, krijime të sa vepra, apo si krijesa, mi po obligohet të na mbesua se Allahu subhanahu wa taala nuk e ka kriju kot. Derisa kan mendu se Allahu ka kriju kot. Andaj Allah subhanahu wa taala nga ajete që thartë Allahu ka të vepra, u ka mohu kët besim jahila. Allah të dhva ma khalak në sëmaë o al ardha Në nuk e këmë rikryu qëllin edhe tokën Wa ma bejna huma edhe ata që është mes qëllit dhe tokës batila kët Ata që mendojnë që është kët Dhe të Allah dhalik e dhannu lëdhin e kafaru Ata që mendojnë se kjo është kryu kët Janë ata të cilët kanë bëku fër, kanë do nga feja Shafirat ata janë mendojnë se çdo qëndosë që, që shkriu qieLLI dhe toka, edhe ajo që është mes qieLLit dhe tokës, mendojnë se s'ka urtësinë krijimin e saj. Ajo ka ndodhur rastësisht? Mundet me bëhet për gjithmonë? Mundet të mushkaturu? Mi pas ka pas kësaj qëllim pas kondëriu urtësi. Dhalika dhannu lladhina kafaru ke, ke është parajdikimi atyre që kanë dal nga feja kanë bë kufr, fa wai lladhina kafaru minan nar. Andamyr për ata që kanë bë kufr për dënimin që kanë me zjarr. Surth Sad. Basha Allah subhanahu wa taala u përgjigjet surrës Mu'minun ajeti 15 dhe 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? A tash i pafshin kët apo mendoni se ju njerëzit dhe krijesat tjera ju kemi kriju kot abathan wa annakum ilayna la turjaun? Apo mendoni se nuk do të ktheheni te na? Dentanë ata kanë mohu ktheimin te Allahu subhanahu wa taala. Andaj nuk kanë besues se, vdekja, se, konë urci tjetër, se gjallja, kanë dënjurësisë, dë njeriu dë është, është, dë ka është kriju për inshallah me fenala, ai është ibadeti Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vdekja, dhe sepse pas asaj kanë një urësi tjetër, se do të jetë ringjalla, gjitha këto i kanë mohu. Dhe çdo gjë që është krijuu sepastaj në është krijuu kat. S'ka farqëllimi, as ka ndonjë çëllim as ka ndonjë urësi. Allahu subhanahu wa taala i jeni banë vetë çort. Se obligim i besimtarit është ai me besuesë çdo gjë që ka krijuu Allahu është krijuu për ndonjë urësi. Pa mërësisht a ju fshihet ati ja, pa nuk ju fshihet Mi pa e që është kryesora E që Allahu nuk na ka fshih forësin e kryimit Aja është ibadet Njerëzit i ka kryu për me bo ibadet Allahun subhanu wa taala Nuk i kam kryu gjinte dhe njerëzit Dhe tëm se me bo ibadet Këtu ka shpigu Allahu që liimin final Dhe urësin kryesore Për të sëllën i ka kryu kryesat e veta Dhe në të tjerëzit Aja është ibadet Allahun subhanu wa taala në ketë botë me bo Fa sallallohu ma khalaqna as-samaa'a wati wal arda nuki kemi kriju qiet dha tokon wama baina huma la'ibin for de frem por tolia ma khalaqnahuma illa bil haqq nuki kemi kriju vetem se me dvorteten walakin mi po aktharum la ya'lamun mi po shumica anjës bektenu kdin nadat i kemi kriju vetem se per dvorteten Po ashtu dheoma xhalaknas sema o al arda o ma behuma la'ibin Po asen citrayat Allah sura al anbiya prop e porserit se ne nuk i kemi kriju qiet dha tokon kat per loj Po ashtu theoma xhalaknas semawati o al arda o ma behuma illa bil hak Nuk i kemi kriju që jetë dhe tokën dhe shashmës atyra, zë vetëse për të vërtetën, wa inë saate e le atjetën, së kur dhe mënaj të regu se ka kriju për njërësia a jashtë, me jetu më bëj ibadetë Allahu, gjithë gjëme madhuru Allahun, e pasaj i vjenë përfundimi, pasaj i vazhënë allahu le atjetën, dhe se dita kja me jetë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Në thotë Allahu Subhanu wa ta'ala në këta jetë, në e mohon neve, në banë me ectën dhitori, në e mësa në një qështjet besimit, ajo është se besimtarit i obligohet me besu se gjdo kryem, qofta jof kryes, pe kryesave të mëdhoja, apo kryese vogël, pre asoj qka e shofim dhe pre asoj qka se shofim, pre asoj qka lëviz dhe asoj qka nuk lëviz, Kryimin veta, gjdo pjesë trupit, gjdo organ trupin e njerit, gjithë të Allahu subhana wa tala i ka kryu për ndani qëllim edhe urci. Edhe se për asë një nësë kryet nuk lejo ta mohësh qëllimin apo urcin edhe të nëse nuk e dinë në atë kohë muslimë si pas krijesës që ti nuk ia din çellimin ose urtësinë mirëpo të obligohet besimin atë nga se mos besimi në urtësi ose krijimin e krijesave ka qenë prej bindjeve t'injoranteve të, të mushrikëve të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka ardhur pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam me Kur'an doha kamuhuket jahiliet që t'injorancë se çdo gjë është e krijuar me çellim dhe urtësi nga Allahu subhanahu wa taala prandaj asoj çka mundet besimtari me dit sa Allahu subhanahu wa taala Ka kryu qietë dhe tokën, dhe ka kryu gjithë dhe kryesat, edhe nga këtovë ti munë është me njoftë Allahumë subhanu wa tala, ta emrat dhe cilësi të ti të bukura, që Allahut të abonsën njerëzve me njoftë mëdhëri në ti, të di së Allahut është kryusët, dhe kja është prej emrave të Allahut, në të të të kërët mëndësh në kryesat të Allahut subhanu wa tala, ta ti të mundësohët me njoftë Allahumë subhanu wa tala, ta andë një preurësive Si shdo në Allahu subhanu e tala Njerëzit me adhuru dhe me falenduru Andaj dhe i ka kryu Një prej urësive është që Allahu ka kryu është që Allahu të adhurohet është që moshrik të kanë muhu Në të tëtë ka zbritë Kur'anën dhe ka muhu këta Që mështë të muhojnë këtë, këtë qëlem këtë urësis E ne i kemi kryu për i badet Prej urësis është që Allahu ka kryu që jetë dhe to Kështë që të urëdhërën vej pratë mira dhe të nd Siqë Allahu ka kryu për në qëlem për uci tjetër ajasht që me shpërblit të mirët dhe me dënu të këqit. Siqë i ka kryu Allahu kryes të që monjovë kush e mërëitan adhurimen dhe kush nuk e mërëitan adhurimen. Monjovë të Allahu sëpëhanot. Për me shpërblit të sinë qërtin dhe me dënu dhe me nënëshmut gënja shtarin. Për me po... Madhërinë Allahut dhe plëtsin e emra dhe të cilsive ti, se Allah nuk ka asni munges. Së që dënë Allah subhanu wa ta'la ta me iralizuë të cilsit dhe emra të ti e që është falja, është për cilsive të Allahut, andaj ka kryu njerëzit dhe bojnë mëkate, e pasaj Allahu vepranë me cilsi të ti a janështë falja e njerëzve, si që kërkonë nga njerëzit pëndimin, e pasaj e pranën pëndimin, gjithar të jenë urtësi për të cilat, në ka lajmru Allah, subhanu më tala, për të cilat ka kryu qiet dhe tokën, andaj nuk i lejohet besimtarit me muhu këtë, se kjo është prej vejprave në gjajljetet dhe prej vejprave të mushrik dhe. Adhe gjithë ata në këtë monirë E shëtë dëmat e qarti Sa të të cilët më hojnë këtë urëci Sa Allah subhanu atëla i ka kriju njerëzit Për me bëj ibadet E cilët thotë se nuk kemi kriju për me bëj ibadet Allahun Dhe se shdo gjash kriju më rastësisht Dhe s'ka pas kësaj urëci dhe qëlem Dush të dishtë se kje është një dhi e të rash E cilët të bëndi me kuptu E të besimtarin për i mos besimtarin Andaj, shumë prej muslimanve të kalumën kanë pasë po bia të vetat martume për njerës këti lojtë të cilët kanë muhuk e të ursitë Allahu subhanu wa ta'ana. Mi po fatë këtësishtë, disa e kanë ditë, disa duke mos e ditë, disa duke mos e ditë, se kjo është vejpër e cilë anë dalëm prej mos besimtarëva dhe në këta raste kur ndodhë një riu që e mohonë këta, didosh me ditë se mësteje dhe ati ka armiqësi dhe urrejtëja, Mastiya dha ati të dal besimi, ti je besimtar, ai mundu kush besimtar. Andaj natqalumun i ushbligu besimtarve që bija te veta min dal prej ktye lloj njerëzve. Apo motrat e veta, nëse i kanë pas martu, apo gruaja e cila e ka pas mburrën e vet të kty llojit i cili ka mohu keturcit të Allahut subhanahu wa taala etjë ka mohu adhurimin Allahut, dhe sa ka menduar se shkriu ras siesh das ka pas ksa i bote kur gjatë të Allahu na kshperblen dhe dënon është dash me diqë si është obligun darja nga i njeri Nuk i lejohët martesa me ta Nuk i lejohët bashkjetesa me ta Andaj, Njohja e veprave gjahiljetit Të cilat kanë ornë Quran dhe sunnet Që ne kalemru pe nga mberi sa ose ose ose ose ose sunneti pe nga mberi Sallallahu alai oselam Ne bojnë ne vetë qartë rrugën e kriminelleve Nga se kriminelle janë ata të cilat kanë dalë nga dini Allah subhanu wa tana nda Allahu këtë të të gjallu në lë muslimin e ke lë mujrimin, apo i bënit barabartë besimtartë me krimineltë më shriktë, kja firatë i kathirë kriminelë, edhe pëse në fjallorën e sotit është nda fjallë a kuptimi, është zvoglu, është kufizu në rëthë në gushtë fjallës krim apo kriminelë, edhe gjitha i cili vjedhë ose vretë e thyrin kriminell mi pa e cil i bën shirkë Allahu subhanu wa ta'ala apo më hënë Allahu subhanu wa ta'ala apo më hënë dishka kësha ka zbrita Allahu subhanu wa ta'ala në tjallorin e sodit të kënjerëzit nuk thyrët kriminell mi pa më fjallorin e Korani dhe Sunnetit ata janë të gjithë kriminell ndaj Allahu subhanu wa ta'ala ka dhënë e fëtë të gjallu al në lë muslimin e ke lë mëgjrimin apo i bënit barabart besim tart muslimant me kriminell në thot apo i bënit barabart mus nga sa te an kriminal kanë bërë zullumin më të madh, nga sa Allahu ka thënë inna shirke la dhulmun adhim, se shirku është zullimi më ma i madh. Andaj ata që kanë bërë zullumin më të madh, ata janë kriminal më të madh. Ata janë çafirat, edhe nëse zvarasin apo nuk rrein apo nuk vjedhin, nuk do të thotë se vetëm me këtë emer emin kriminal, mi po e marr emin kriminal dhe je kriminal më i madh, nëse ti ke mohu nga kjo çka ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Së sikotin për bindeve të atyra mohimi i diso për nga mbarva apo muhimi i diso melegve dhe kanë shprej arbiqësi në ndonjë meleku ka qenë për i bindjeve tyra e që Allah subhanu e tala ne i ka të rejtë vrejten dhe besimtarve të gjithve që me pasë kujdes më smëron këtë kufri natyret që kanë pasë jahudit jahudit në të që fotët ajo ka qenë ndarja e për nga mbarva për i për nga mbarva besimin e diso për nga mbarva dhe muhimi dhe diso për nga mbarva Apo besimin dhisa melek dhe mohimi dhisa melek dhe Allah subhanu wa ta'ala të dva i dha kile lehum Kuru thuhet atyra Aminu bima anzara Allah Besani nga të qe ka zbrit Allahu Kalu nuk minu bima unzila alejna We këfuruna bima ora ah Thojnë nga besojnë nga të qe zbrit neva Mi po nuk besojnë nga të qe ka art pas Nga të qe ka art pas pejgamberit ton wa alhaqu musaddiqan lima ma'ahum dhesa kurani uzbrit edhe vërteton se tevrati dhe injili kan qenë të vërtetë dhe kan zbritur te musa dhe isau kan um bimā unzila aleynā wa yakūnu bimā warā'ah wa hu alhaqu musaddiqan limā ma'ahum qul falimā taqtulūna anbiya allāhi min qabl thubsi ibra ifrashi pejgamberat maharat atatsidit peshen Më herët që erdhen, konët musajt dhe para musajt Pse ju i vraj shqipra, pse i mbyt që ato pëngambar nëse jeni qka i besoni ato që kanë qinë para musajt E nuk i besoni veç ato që kanë orë pas musajt Në të të të fletë Allah subhanu wa tala që kë pre atyre kanë qinë njërë të cilët mohojnë disa pëngambar dhe i besojnë disa pëngambar E që besimtarë ju obligohet të gjithë pëngambar të cilët kanë ardhe që në kalemru kurani dhe soneti për ta Në obligohet In kuntum mu'minin satra imbëç ju penga mbart Allahut ma harrë nëse ju jeni besimtar. Dhe sa janë Allahu subhanahu wa taala na flet selam për aleikum selam për një cilësi tjunë ajo ka thënë armiqësia ndaj meleqve apo për ndonjën e për meleqve. Ajo ka thënë armiqësia ndaj Xhibrilit. Allahu thell kul men kana aduwan li Xhibrila. O ti Muhammed, thuaj kush është armi i Xhibrilit? Edhe të thot, ata kanë thënë armiq Xhibrilit dhe kanë treguar Armiqësi ndaj melekve A për ndaj ndër një melekve që Allah ka përmengë të Gjibrilin Në të të vejë për atyra Dhe zdo kosh e cili tregon armiqsin nga ndonjë meleku dieca jashtarmik e Allahut subhanahu wa taala dhe armikë pengambej sallallahu alaihi wasallam fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah ay jibril issilitaqaz brit librn me le na allahut subhanahu wa taala musaddiqal lima bayna yaday chatavrtetan at't'ka e thuat e para vetes wa hudan wa bushra lil mu'minin etjëst udhzim dhe pergazim për besimtar. men kana adu wanillah kushëst armikë e Allahut Dhe bëtë armik i melegve, Allah subhanuat tërën këta jetë, në e banë e vetë qartë, se qysh do të me kanë besimi besimtarve, dhe me mohuat të që e kanë pasë moshrekt, apo jehudit dhe të krishtarat, ku kanë besun disa pengamber dhe i kanë mohu disa tjerë, dhe i kanë mohu disa melegve, apo kanë treguar misinda disa melegve, Allah o thëtë pasaj përfondimesh, men këna aduën në Allah, këshësht armik i Allahot, me ikethi, Dhe melegve ti, wa rusuli dhe pengamberve ti, wa Gjibrila dhe i Gjibrilit, këto alështë Në fillim më ka përmendën me lekë, kur thotë me lekë do thotë dhybrilësh me lekë, kena edhe atë. Mbi pa Allahu subhanahu wa taala, çylimësh e ka përmendën dhe neer dhybrilin, sigurisht pas kakse, atë thotë me dhybrilin kanë dashur të tregu armiqësi. Andaj edhe neer Allahu më afortsu se dhybrili nuk hiqet nga melek edhe kush të rengon armitsin dhe melekve po veçan nërështë në gjithë Gjibrilit për të selin jo për të rengon e armitsi wa Mikala dhe Mikailit fa inna Allah aduhun nil kafirin atërdine se Allahu ashë armik i kafiram me një fjallë, Allahu ashë armik i juj për shakë se jo me këtë armitsi që e keni të rengon dhe i pengam bërë dhe apo ndaj melekve, jeni bon jo mës besimtar dhe atërdine se jeni armitsi dhe të Allah edhe nësë e thuni se kemi besu në Allah n Nuk jeti besimtarë, nuk mi afton me këtërdej sa të besojsh edhe në pengambartë, dhe të besojsh edhe në melektë, dhe mos të regojsh armisin daj pengambartë, edhe mos të regojsh armisin daj melegve. Apo ndë njonim për i melegve. Nëse me njonim për i melegve të regon armisi, atër dije se ka dolë për i dinit Allahot Subhanu Matara, edhe nëse i ki besu të gjitha vej pra tira, apo kuçt e tira të cilat i korkon Allahot Subhanu Matara. Ola kad anzëlna ilajke ajatin bejinatë Andaj Allahu thëtë, ne të kemi zbriti ajetet qarta, argumente qarta, vëma jakë furubiha illel fasikun, nuk më hërnë këta argumente qarta, përvesë se ata që kanë dalë nga feja. Po ashtu, preve prave tjyre ka qenë të primi në respekt apo në ngritje për nga më bërtë dhe të druguarit Allahu subhanë vërë. Në tëtë Allah subhanu wa ta'la ka qupe nga mbara Ka qu në bia, në bi dhe ka qu rasul E që këtë dalimi mes tira është Se kur qënë Allahu rasul E që të në tëtë shqip i dërguar Nërsa në bi në gjushime dhe të tëtë lajmërues Që të dëjanë lajmërues Nga se të dëdhvime lajmë Mi pëtë dalimi mes të paret rasulit dhe në bi është se Allahu këti rasulit i qënë libar Sukur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Sukur Musait dhe Isait i jep librat veçant dhe lex. Ndërsa Nebi është ai pejgamber i cili vjen pas Rasulit e dh i thirr njerëzit në fe, mi por nuk i hi për libr i veçant, nuk i hi për sheria i veçant, po i obligohet aty Nebijut me vepro, çastë çish ka vepruar pejgamberit dërguarit që kanë dërguari, para ati që ka ardh me libër. Prevei prova që i kanë vepruar njahilat ka qenë madhërimi apo kalimi i kufive asaj që ka i ka dhon Allahu pengamberi. Në tatë Allahu subhanu ta atële i, i, i ka dhon ati, ja ka mënsu zbritën e vahët, i ka dhon vahët, e ka vlerëcun bitjer, e ka zgjellë si pengamber, i ka obligu njerëzit me respektu. Mi po Allahu subhanu atële, edhe ati ja ka kufizu disa kufin. Në tatë nuk i lejot kalimi ati ve kufive, për te i kufive që ja ka dhon Allahu subhanu atële andaj praivei provetati e gazen rritja pe nga mbërra mbi kufinin që e kanë andaj pe nga mbërë sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhis sa sahabe ka thon ja sejid ibn sejid ka thon ti e zotriu i viri zotriu ka thon ka thon pe nga mbërë sallallahu alajhi wasallam la truni kemat atharat alnasara is ibn maryam mosum ritni muç is e kan rit kristtar birin e maryemos faqulu rasulullah abdullah wa rasuluhu thunis sa yam i dërguar i allahut Robi Allahot dhe i dërguar i ti Në të të pengamberi sallallare Sënëm ja ka ndalu sahabëve Me rrit më te përse sa që është Nga se kërë e ka pad qenjat Se po dojnë me rrit lartë pengamberi sallallare Sënësa nuk është Ka thonë që mëzëdbi nga bimin e krishterva Nga se këto është fillim Më barimi është në shirkë në kufër Se në fillim kanë fillu i kanë rrit njerëzit Një rritet kaluma e pastaj më vën ka ardheta adhurimi ndaj tyre, sogur ka qenë me Isa. Njëherë kanë rrit, pastaj më vonë kanë bëu Zot. Nga pēgambëres a ushanvat mosum rrit ne ashtë që kanë rrit ata Kristerrat Isaon. Po thuni se si jam Rabbi Allahu dhe dërguari i Ti. Çellëmes pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka përmend Rabb, çë mos meshkuti më asnjëhermendja se ka mos si ai me vepru vepra të cilat janë të Allahut subhan, si se s'ka mos si njeriu mi veprua, përveçse me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kërtush Abdullah, kërtush është dhe anë la ila ila Allah wa anë Muhammeden abduhu rasuluh dhe se Muhammeden është rabdhe i dërguarit ti në këtëti e bandë bejan e bandë të qartë, se ti nuk jë epe nga mbëri sallallahu alaihi sallam cilsitë të zotët, që dhë në kanë bëhë krishtartë apo jahudit, krishtartë me Isaon dërsa jahudit me Uzeyrin E prej vej prave të atyre ka qenjë, rritja e pengamberve apo e njëzve të dëvot shumë, jashtë kufive të cilat Allah subhanu atër e akadham. Andaj muslimonit jo obligohet që me besun pengamberin sallallarit sëmë atë që akadham. Mi për skotishëm se ka ndalë prej njerëzve të cilat mendojnë se pengamberi sallallarit sallallarit sallim ka ditë të gjithat shëhtat. Dhe kjo është dalalët humbje, es e cila është paraqit në mëjtin e pejgamberit sa asnjë prej njerëzve ignorant. Mendoi se pejgamberi sallallahu alejhi dhen çdo gjë, ka ditë çdo gjë. Nuk është ashtu. Allah subhana ve teala i dhënë fshahtën, ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi dhen. Pejgamberin din gavshahta ve atsa alaimran, Allah subhana ve. Atsa e kalaimru Allah subhana ve teala. A di sa? A di sa? Mendojnë se pejgamberi nuk vdesin. Pejgamberi sallallahu alejhi dhen ka vdeq. Vdes sikur një yrstje. Pëngambar të hajnë dhe pidë Njajnë së kërë tjertë Martohën njajnë së kërë tjertë A gjërojnë së kërë tjertë Në thotë Allahu subhanu wa ta'ala Në e ka obligu neve besimin pëngambar Ashtu qëka i ka dhonë Allahu atyra Jo ma tejpër Jo ma tejpër Andaj, edhe kjo është obligim besimtarit Që me besunë pëngambar Asha Allahu Va ka dhonë pëngambarva Dhe mos me i kalu kufet Se kjo është rruga E cilat që عنداي الله سبحانه وتعالى تصار وث ليبرت يهودا و كريستاروا يا اهل الكتاب او يثارت ليبرت لا تغلو في دينكم مس تبرن فين ايج ولا تقولوا على الله الا الحق مس تولي بر الله و ست ورته اتهو كا لمره الله انما المسيح عيسى ابن مريم ست ورته عيسى ابن مريم اس نيري اش ربي الله نكش زوت تلهو رسول الله ا دغور يا الله اش ربي الله دغور يا الله وكلمته القاها الى مريم ذا اشت ف قال الله شي قا urdhru te krijohet mitrin e merymet vo ruhu min ethe allah ja ka dhon shpirtin ati fa aminu billahi ata mbesonin allahun vo rusuleh dhe nderguarit e allahut wala taqulu thalatha e mos thuani tre na mos thuani at se e thani i ati i biri shpirti i ceit na thot me besun allahun qe kan ata jibrilin edhe me besue Nisau. Mos thuni tre zot na, thuni se Isa është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. Intehu khayran lakum. Ndaluni nga kjo se kjo është më e mirë për ju. Innam Allahu ilahun wahid. Sa urtate Allahu është i vetmi që adhurohet. Subhanahu an yakuna lahu walad. Ai është i lartë, nuk i takon atij të ketë fëmijë. Në fillimi, fillimi i daljes njerëzve Nga dinja Allahot dhe adhurimi i njerëzve dhe vatshëm Apo i pengambarve Ka qenë kalimi i kufeva Në tëtë para nuhit a.s. Ka pas njerëz dhe vatshëm Para se marë nuhit a.s. Dhe para se me dalë kufri Në tëtë njerëzit kanë jetu pas ademit a.s. Në besim, në tjirët vërtet Në besimin e vërtet Së kanë qenë një besimtar E movan Ka fillu mu paracit ignoranca Gjehli Dhe kanë vdek njerëzit e dhe vatshëm ka ardë shejtani dhe u ka bë qitë njerëzve, njerëzve jahile, njerënta. Ka thon këta njerëzit devotshëm, pse ju nuk i marroni këtyrë disa skulptura, disa puta, disa idhë, disa përmendore. Pse nuk i bëni këto? Edhe ka arrit qëllimin shejtani dhe ngrit njerëzët të i bë në vendet ku kanë bërë ato ibadet, i kanë ndërtu ato përmendore të atyra. Dhe gjithmonë i kanë shikuar, kur i kanë shikuar ata, ju ka kujtu ibadetit e tyrës që kanë bërë ibadet, dhe kanë filluar e kanë bë Allahun ibadet. Deri sa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuq kjo gjeneratë e cila i kam rrënja ta dhe ka ditë sa ta kanë po ibadet Allahun. Dhe ka ardhur një gjeneratë e cila s'ka dit as gjë. Ka ardhur shejtani ka, ka thonë, "Të parë të juve këtë putë e kanë pasur ibadet." Këtë putë e kanë pasur ibadet qi kanë ndërtu këto i kanë kan pasur ibadat dhe kanë hi shirkun dhe kanë filluar me ibadat këtë mënyrë kalimi i kufeve nase allah subhana ve taala qale ju dhe nuk na ka obligu neve ngritjen e përmendorve të njerëzve të cilët e kanë bën ibadat allahun subhana ve taala e kanë adhuru allahun subhana ve taala por qondrazë na kanë dalu nga kjo andaj nuk i lëjohet besimtarit kjo nga se me ko ka mosin në ndonjë vend me kalue ilmi dituria muhum dituria e me ardhen e rata e mbashme e cila i bën ibadat Etse la ka ndodhte ana, ka ndodhte, do s'a joputa fotografitë tas si çe kan boku ristard e Yahudi, po ne munir atira, po jemi mund ngritja e turbeve. Kjo nuk lejohet ndjenë na Allahu subhanahu wa taala. Andaj be ngabe sallallahu alaihi wasallam obligo rrizimin e vorrave. Mosu ngritë vorr i lart përmbi tok. Ka obligo, andaj that Ali radiyallahu an transmëtimen e hadithin sahih muslimit se e ka thirr njëri prej sahabeve dhe i ka thënë Ali radiyallahu an, apo do me dërgu ti me kri një pun. Të تسlem ka pas dërguar mu pejgamberi sallallahu alei ve sellem me kru. Ka thon çka është ajo ja, ja Ali ja emir e mu'minin, o emir i muslimanëve, ka thon pejgamberi sallallahu alei ve sellem ka pasju mu mos me lën asnjë fotografi vetëm se me prish dhe asnjë varë të ngritur mbi tokë vetëm se me rrafshull. Mos me lën varrë mu ngrit mbi tokë. Dhe fillimisht, çto është paraqit mësin e muslimanëve kixhahidiyat pasi që e kanë ngritë ka hik pejgamberi sallallahu alei ve sellem dhe sahabe. Dhe kanë filluar njerëzit me ngritë tyrvë kur është ndreshtyrvja Nuk është ndrësh me qëllim që njerëzit me shkumë e bëj ibadet. Nuk është bëu për këtë. E kanë bën këta në formë i respektit se personi i cili ka vdekur ka qenë një njerë i devotshëm apo ka vepruar ndonjë vepër të mirë, apo ka qenë një njerë i cili e kanë njoft popullata ose ka qenë një hoxh i mirë dhe ja kanë ngritur në formë respekti. Mi po njerëzit që kanë ardhur më vonë në jahilat i niratat kanë filluar me shkumë kërku ndihmë nga vorri. Me kërku do bin prej ti, me kërku fmi prej ti, me kërku ndonjë problem te se ne ka, me kërku shërim prej ti. Sa njerëz të smuti çojnë na për tyrba për mendos shërimi i tyna. Në këtë mënyrë kanë bëu ibadet. Nja e që asalloh i, i shirku, dallon fotografia, mi po mënyra esenca është e njëjtë. Kjo ka bën në një mënyrë tjetër ibadet tyrën, ndërsa ajn kohën e nuhi që ka ardhur nuhi me mohua, ka qenë në një mënyrë tjetër, ajo ka qenë në putin formierit e të cilet i kanë bëu sejdë. Mi po çdo të dyja janë shirku të cilat nxirren nga feja e Allahut subhanu te ala. Do tat kalimi i kufejve, ta asojt vendet ku i kanu Allahu kufejt, është rrug apo mjet e cilat çan njeriu deri te shirku, andaj Allahu subhanu te ala na ka obligu neve çe mos me i kalu kufejt. Do sepengambart kan ard me kthirje. Kan ard me kthire. Andaj bu muslima transmeton hadithën, sani hartuhet me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam ka po kishat e zbukuruma. Ka, satë bukra, ka thonë sa të bukur. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë njerëz të mallkuar. Kur vdeste ndonjë pejgamber, i ndërtoheshin varrë e pastaj mbi varrën e tij ndërtoheshin xhamin dhe bëqeshin ibadet. Allah subhanahu wa taala i ka mallkuar. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çostët e vdekjes, ka vdekën duke i bën lanet juhudit dhe kristtarët. Ka thonë, lajnë Allahu l-Jahudi wa n-Nasara, i tëkëdhu kubura enbiya i mësajit. Allah i malkov, jaudit dhe krishtert, i kanë morë vërët e pingan bërve, gjamiëja, kanë bo ibadet në ta. Qënë të thotë, ndalohet vërët mirët gjamië, ndalohet vërrimi në gjamië, dhe bojnë vërën gjamië, që ka fillu, në për musliman ka qenë dhe është thotë, përshënjë mën gjamiën matej që bo vorrët e njerëzve në formë respekti qëllimi është mir, i mirë vepra është e gabuar nuk arsyetohet Allah subhanahu ket vepra e kanë ndalu me kohë me kokurt ngrihet detyria për njerzë komunsi dikosh për njerëzve më ardhmë mendu se këto njerz kanë çënë për njerëzve të devotshëm e tash të kanë mundësi me i bë edhe do bi kti i cili është gjallë e që Allah subhanahu wa taala e kanë ndalu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam anda pejgamberi sa u kanë mallkonu hebujit dhe kristat për kët vepër që kanë bë. Nga se kur ka vdik, ndo një pengambar, në formë respekt i ka ndërtu gjamiën bivorët atyna Pengambarës Osami i Malkan Në dhëtë nuklejohet vorën gjamiën nga se e bjen këtë shka ka prute krishtar dhe të jehudit Siq nuklejohet pas në ndërtimit gjamiën së më uvorros me bo vorën në ta Po ashtu prevej prave tyre ka qenë polemizimi pa dituri Ka në folë për atë qështë që nuk e kanë ditë Dhe kanë fillu, kanë polimizu me njërës për atët që se kanë ditë Dhe kanë dalë zëtë një punë, që atët nuk e kanë ditë A shdo që, thëtë Allahu subhana wa tala në Koran, ja alel kitab O ju i thartë të libërit Në dhe kjo është tilsi e jahudive dhe krishtarve Nuk i lejohet besimtarit me pas Nuk i lejohet muslimanit me folë për Allahu në atët që ka nuk edin Po fletë për dinin e Allahu të veç, atët që ka edin Ato që e kam mësuar nga libri Allahu dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo të lejohet me folm, më e ja thon njerëzve, më ia ja mësuon njerëzve, ose më të pyj di kush më uporgjigj për atë që ka ditë që është në librin e Allahut dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Miu pokore desë nuk e din atë, nuk e ke lexuar, nuk e ke mësuar atë. Dhe ti mundohesh të porgjigjesh në feën e Allahut me mendje skatita me armëdia, kjo është gabim fatal. Kjo nuk lejohet. Allah subhanahu wa taala të tërhiqej vretën tali Hudiva dhe Krishtarve pse kanë vepruar. Dhe kjo është prej veprave tyre, veprë ignorancës, veprë jahiljetit. Ata kanë ndalu Allah subhanahu wa taala, që feja e dinj Allahut bazohet në diçën, Kur'anin dhe Sunnetin, jo mendimet e njerëjve. Andaj nuk i lejohet besimtarët me fol nemër dinet në atë çka ai se ka mësuar nuk e dil nga libri i Allahut, Suneti salam, Allahot, e pejgamberit sa selam, ndërsa flet në emrin e Allahut subhanahu wa taala në emrin e pejgamberit sa selam. Andaj kjo ka të bëjë me veprat e Krishtërve dhe Hudive, Allah thot, ja helaj I tabë, o ju i thartë libërit. Lime tu ha gjune fi Ibrahim. Pse ju përpolemizoni për qështën e Ibrahimit? Se ju ka dalë punë, krishtarët dhe jahudëve mu mundu me argumentu e se jahudit me argumentu e se Ibrahimi ka qenë jahudi, dërsa krishtart me argumentu e se Ibrahimi ka qenë krishtarë. Lema thadjon fi Ibrahim. Sepopolimizonin çështën e Ibrahimit. Wama unziletet Taurati wel Injili illa min ba'de. Shtevrati dhe Injili janë zbrit pas Ibrahimit. Jan konë Ibrahimit. Çiç po i thuni se Ibrahimi ka çën iudi, kur ai s'ka çën i obligu me veprimet e Taurat. Çiç po i thuni se ka çën i krishter, kur se librin që në jo e keni nuk ka çën konë Ibrahimit as e obligu Ibrahimin me veprumë librin e iuj. Bi an wa ma an zata warat wall injiru illa min badi afala taqiluna hisni tu logicu hisni tu mandu tumuha antum haula hajazum fima lakum bi ilm yo eni atatsel popolimizoni per atce deni falematu hajujuna fima laysa lakum bi ilm atar pse popolne po polimizoni eden atce nuk edeni wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun gasa allahu eden e nuk edeni thot ibn jaririn commentin e tij transmeton ga ibn abasi se shko ku izbrites kthia ajeti ka qen se jam bled kristert eventet ne jran dhe priftat e jehudve para pejgamberit sallallahu alaihi wasalam dhe anzan mes vete. Krishtart kanë thon Ibrahim i ka qenë i Krishtër, jeudit kanë thënë jo, ka qenë jehudi. E Allahu subhanahu wa taala ka zbrit pse po polemizoni me zanin këtë çështje? Pse po polemizoni natësh ka skenë detyri Kur'ani dhe Injili ka zbrit pas Ibrahimit alayhisalam. E Ibrahimi s'ka qenë i obliguar me vepruat me Tevrat as me Injil. Tentat, çesilsi Kavepara e kërcit që ka çën tejudit dhe krishterë, duhet hiçet për musliman. Ma. Duhet muslimant me hiq dhe çdo besimtar me hiq për gjoksit i ti, tij. Kur të pyetet për ndonjë çështje, çish është kjo punë vëllai Dashan? Çish është kjo punë, çështën e fesë? Nëse e, din, e di, kam dëgjuar apo e kam lexuar se Allahu subha ka urdhëruar këso ose pejgamberi sahasem. Mi po ti je sigurt në atçka e thu. Nëse nuk je i sigurt, thuj nuk e di. Kjo është më e mirë për ti sesa më fol për atë që ti nuk e di nga se i të fornë qështën e Allahut e që nuk flitit me këta vetëm se me shpallja e shpallin është Korani dhe Suneti nëse nuk i di argumente nga shpallja Korani dhe Suneti është me emi i përti me heshtë se sa me fornë për Allahun atë që ka ti nuk edin nga se kjo ka qenë shkoku që ka dalë shirku të arapt para se marë për nga mbejri sallallalli njëni pre njerëzve El sikran mendu se është prëngjesë e dhitur e cë ka çënë një rant ka dal për tregtin në Sham, anën e Siris, dhe ka gjetë njerz të cilët kanë bëv ibadet putat. Dhe ka thënë, "Çka keni ju, jo, pse i bani këta ibadet? Kan çënë fen e Ibrahimit, kan çënë fen e Paosut, kan çënë tauhid, e kan adhuru vetëm Allahun subhanuhu teala dhe nuk kan adhuru tjetër? Ka thonë, "Pse i bëni ju jo këti ibadet?" Ka thonë, "Kurz ka shi, kurz vjen shi, dalemi dhe lutemi këti putave, e na vjen shi." Kështu ka në thonë ata mushtrik e shamin, të, të siri e sëqme, ati rëvendeve. Ka thonë, a ka mësimo më i thonë muhe, disa më i quë për në Hejaz, të më thonë Saudin e sëqme, në Mekë, ka thonë po, javë kanë qitë, e ka marë edhe javë ka quë Arabë atje. Dhe ka thënë se kjo adhurohen kur ska shi dhe ua ka msu shirkun. Ka folën feën e Allahut subhanahu wa taala pa dituri, ndërsa ata kanë llogarit punërit më çum, punërit ditur, se e kupton feën dhe se din për Allahun, në këtë moniri kanë xhir mi popon dalalet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët person e ka parë në xehannam. Hi bort faje të mokat të shirkun e tërë vetë atë që kanë pasur, e kanë pasur pasu atë, për shkak se ka folën feën e Allahut pa dituri. I kanë zirë njerëzit Eta është gjithë ata të cilët e kanë pasu A i bartë mëkatet atyra Përshak se ka qenë shpik si shirkot Në atë vend dhe ja kam sun jazëve shirkon E gjithë ata që e kanë marë nga i shirkot Pa ju mungu atyra Edhe a i emërë mëkatet atyra Andhe Allah subhanë na fletë për kërshartët Va inne min hum Leferikan e lbune e lsinët hon bil kitab Disa një piesë atyra an, Të cilët i luin bust flasin Me liber duke le dhu liber Li tëhse çmë u mastru ju me mendu se jo ash nga libri, do thon nga libri i zbritur prej Allahut. Wama huwa min alkitab. Dërsa nuk kaç për Injilin, as nuk kaç për Tetravet atë që e, e thojnë ata. Wa yaquluna huwa min indillah. Dhe thonë kjo çka po e thojmë, na çka po e lexojmë, kjo është prej Allahut. Wama huwa min indillah. As që është prej Allahut. Wa yaquluna ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. E thonë për Allahun rrejna, gënjeshtra thon për Allah dhe ata e din. Dhen thot Thush për Allahun, thush për fen Allahut, thush për dinën se kjo vepër është këto, kjo, kjo vepër është halal, ndërsa jo vepra ndoshta është haram. E thush për një vepër se është haram, ndoshta jo vepra është halal. Të përgjigjesh me hamendje, ti të bën gënjeshtra, ti bën spiçja Allahu subhanahu wa taala. Dase drejta vetë Allahu tash më thon se kjo është halal dhe kjo është haram, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse e bën këta pa dituri dhe flet duke ditë ti vetë se nuk po e din, Dhe po xhijesh Muhamede, dijë se ti e vepruve për të këqë për veprave më të këqija, të cilat kanë zbritur Kur'an që Allahu na ka treguar vetën që mos merran ato. Po, për veprat e yra kaqën, për bindjeve të yra kaqën, mohimi i ditës gjykimet. Nuk kanë besuar ditën e gjykimet. Nuk kanë besuar se njerëzit pas vdekjes do të ringjallen. Dhe kjo është një vepër e cila na dallon prej mosbesimtarve, e cila na bën neve besimtar past besimin me kushtet tjera edhe besimin kët kusht e cka ata e kanë mohu. Thot Allahu subhanahu wa taala për ta aparta, wa aqsamu billahi jahda imanim. Jan betuën Allahun subhanahu wa taala dhe betimet mdhaja kanë thënë la yab'athullahu man yamut. Kan thënë nuk e ringjall Allahu ata çvetës. Jan betuën Allahun, ka bëjën Allahun se nuk ringjallat ai çvetës. Bela wa'dan alay haqqan. Kurse se Kjo është vërtet premtim i Allahut, i vërtetë se do të ringjallen. Allahu po qergjhet. Wala kin akthara an-nasi la ya'lamun, më po shumica e njerëzve këta nuk e dinë. La yubayyana lahumu alladhi yahtalifuna fi. Allahu do t'i qartësojë ja natyrën. Do t'i ja bëj qartë ata për të semë polemizojnë ata, po, po kundëstohen. Wa li'lamal ladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Dhe do të amarren ata të cilët kanë mohu kanë dalë nga dini kafira, do të amarren vesh se ata kanë qenë gënjeshtar. Kur kanë thënë se Allahu subhanahu wa taala nuk kur ringjall. Nëtë atë gjitha nëse gjitha vejpra dhe se beson Dhe moha në rinjallën Dhe se mo nuk kje besimtar Nëse pre vejprave kushteve të besimit është Besimi se pas vdekes ka rinjallë Dhe se Allah dhe të rinjallë muslimant dhe o jo muslimant E pas taj besimtar dhe t'isht përblen me gjennet Dhe kja firë dhe t'isht përblen me gjennem Obligohet besimin këta për me qenë besimtar Andë gjitha të, të cilët nuk besojnë këta dallën gafeja edhe nëse janë të afërm nga familja apo qofshin për vëllau, për nënën, për babën, apo qof ti kushti i afër, ndonë kujtëre, apo qof dora, nëse e shef se po e mohon këta, dij se pas aty mohimet, nëse nuk pendohet, dij se mëstej edhe aty është ndarja, ai është në, në kufort e besimtar, s'ke kurr for lije meta, ndonët ai është ban armik i yt, pasi që ka dal nga feja e Allahut subhanahu wa taala kët mohim, dhe s'e ka marr kët vepër për jahiliet, për të cën Allah nuk ka tarifë drejtën që mos bëjmë ne ta. Dhe praqë sa kan mohuë veprat tjera të cilat dolën ditën e Kiametit, ajo asht kan mohusa Allah subhanahu wa taala as sundus asaj dita e se do të shpërblehen dhe dënohen. Kan mohur i gjallen, pas saj kan mohuë edhe ata se do të ketë problem dhe dënim. A të besimtar, obligohen besimin e xhennet dhe xehannem. Besimi së dënimi do të jetë me zjarr dhe së shpërblimi do të jetë me xhennet. Dhe kjo vepër është për veprat besimet me të cilën njeriu mbet besimtar. Dhe mundet nëse mohan të del nga feja Si që kanë muhue Se në ditën e kiametit Ka të rekti Në do të kanë besua ta se do të ketë ndërmjetësim Në ndërmjetësim do të shocëri Apo shok të cilët kanë mundësi me ndihmu Apo se të rekti do të mundet më bo Dhe ndërmjetësim Kanë me ndu se Do të ketë ati afërsi e cila Sure vhe, kan ka me të ndihmonë, të të ka pasë prej më shrikëve, të cilët kanë besu në këta, se ka dikosh ka mundësi në ditën e kja me të më ndërmjetësua, ka mundësi me pasë shëshrija me të bodo bi, ose të rikëtia me të bodo bi. Allahu subhanu wa ta'ala, ua ka bëtë qartë, la bi unë fihi, atë ditë nuk ka të rikëti, shqit blerja s'ka, pazandhik nuk ka, wala khulla, atë ditë shëshrija nuk të bando bi, wala shëthaqa, Asë në dërmjetësimi Koptohet dërmjetësimit Cële mendoj njerëzit Se gjdo dërmjetësim Përvesh asaj që ka Allahu Ja ka leju Në tëtë ka mësi në dëni me lek Allahu në dëni me lek Këtë me leju me dërmjetësu Apo pengamberit Ton ka me leju në dërmjetësimin Apo ndonjë besimtar i ka mbajë alium ndërmjetësimin, apo shahidet ka mundësi me leju me ndërmjetësimin për me ifut familjes vetë me zgjidhsa vetë me i fund xhennet. Mirë po përveç kësaj që ka Allahu e ka caktuar dhe aty që ja ka leju Allahu me ndërmjetësu, s'ka mundësi me pas ndërmjetësim tjetra. Ata kanë menduar se ka mundësi me pas edhe ndonjë ndërmjetësim tjetër, apo putat të cilët i kanë bëj ibadet, i dhujt të cilët i kanë adhuru ka mundësi me u bati do bin ndërmjetësim te Allahu subhanahu wa taala. Siç sekan kuptou kuptimin ndërmjetësim. Allah subhanahu wa ta'ala ka bërtar tëra se kjo të cilën ju pa adhuroni ditën e Kiametit nuk ka mundësi me ndërmjetsuar për ju. La wala yamliku alladhina du'una min duni shafa'ah. Nuk kanë ata ndërmjetësus ata të cilat lutin tjetër kan përveç Allahut, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Përvat sa ata të cilët kanë dëshmuar me të vërtetën dhe duke e ditë ata. Duke e ditë ata kush janë ata? Në dhe të të të të të cilët ju lejo në dërmjësime që kanë mundësi, janë atë të cilët ju po jaudhoroni, ju po jaudhoroni, nërsa të nuk janë zotra, ju e nuk ju banë dobija, mi po ka mundësimi në dërmjësimi isaot dhe për nga mbarve të qirë nga Allahu subhanu wa ta'ala. E cilet me të cilët kanë dëshmuar me vërtetën, kanë pastë uhidin, imanin e pastër, duke mos i bërë shirka Allahut subhanuhu teala, vetëm kta ka mundësimi udhëndërmjetësimi, ndërsa ju që koadhuroni tjetër kanë përveç Allahut subhanuhu teala nuk ka mundësimi më pas ndërmjetësim. Për sipërveje pra vetë atyre ka çën mbytyja e mëshve të Allahut subhanuhu teala. Do të nda mbytyja e pejgamberve dhe njerëzve devotshëm. Andaj Allah subhanuhu teala suratul Baqara Naflet për Beni Israelt se si ka zbriti dhërrnimin mbi ta dhe kjo ka cin shkakun se u kanë shpoth lufth pejgamberëve dhe njerëzve të devotshëm, njerëzve të mirë, të cilët kanë urdhëruar punë të mira, kanë ndaluar gaje të keqja, u kanë shpoth lufth dhe i kanë mbij. Allah ta do dhuribat alehi muzillatu mbi ta, kara në çmimi postërsia wal maskanatu dha fuqarallahu waba bi gadab min Allah ذئ يكم بلوو حذريمي اللهوت ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله بشكل مهان ارغومنتات اللهت ايات الله ويقتلون النبيينا امبشن بينغامبارت بغير الحق فقور فالحقي ذالك بما عصوا بنن مكاتا وكانوا ياتدون ذاتا برنن اوسطو يكاثون قل كجكم رسل من قبل ثوي يوكار ماهارت يو كانات بينغامبارت Para mua do të para pejgamberit bil bayyinati me të vërtëtat me argumente të qarta wa billadhi kultum dhe me ato që zënen ju po e thuni falimata qataltumuhum in kuntum sadikin atë pse i mbyt që pejgamberit nëse jeni çka e thuni të vërtetën. Do thotë kjo ka cin vepra e tjera, shpalli ja luftë pejgamberva dhe pra shpalli ja luft, luft muslimanëve devocshum të cilët kanë frikë Allahu subhanahu wa taala, urdhërojnë vepra të mira dhe ndalojnë nga e këqja, as vepër cilësi e xahilitetit nuk i lejohet besimtarët me pas atë. Andaj kjo ka thënën të cilët kanë ndodhur në xahilitet dhe nuk kanë çudi sa kur dëgjosh se në një popull luftohen njerëzit të devotshëm apo luftohen njerëzit të cilët urdhërojnë punë të mira dhe ndalojnë nga e këqja, apo vrahën apo mbyjtën. Nuk e çodi nga se xahiljeti është i njëjtë, e ignoranca është e njëjti. Natët ignorancën e kanë pas ka më ka më po po të maharshëm, ka mos i mendohet edhe sot, ka mos i mendrishur forma apo fotografia, po me asaj vepra, mi po ignoranca është e njëjti. Natët Në nëse e shef se po luftohen njerëzit e devotshëm, po luftohen njerëzit e mirë, ato selet urdhrojnë veprat mira ndalojnë nga e keqja, dijë se kjo është marr nga ignoranta, nga xahiljeti, nga ignoranca dhe sa ta njerët janë mbush me rrobën e ignorancës. Dhe Allah subhanu wa të la, thëtë, Wa ke ejjim min nebijin katele ma'hur ma i bijune ketirun, Sa so, për nga mbarë, bashk me të, bashk me për nga mbarët, Kan liftu turma të mëdhoja të muslimanëve, Fema wahanu, Ata nuk janë dopsu li ma asabëhëm, Nga jë qëka i ka godit. Në thëtë, kan liftu kundrat kufrit dhe të keqes, Dhe janë godit me të këqia, Mi po kjo nuk i ka nështë, Dëpsua, ma asabëhum fi sebi lilla, nuk janë dopsu nga jë që i ka godit, wa ma dha'ufu, wa ma stekanu, wa Allahu ju hibbu s-sabirin, jo ja veçëm se nuk janë dopsu, pa asë nuk janë për ullë të keqës, e Allahu ashë matat durim tartë, wa ma kane kaulahum, dhe kër i ka ndodhë atyre në ke keqës, e që ndodhët janë luftu, dhe i sa kanë arë komendatorën, dhe ështëta edhe janë mbytë, Në tot grupe të mdhëoja të muslimanëve të pejgamberdha, tot wama kana qauluhum kurikat jetë keqja kan thanan illa an qalu vetem se thanin rabbana ighfir lana azabna ifal neve dhunubena makatet tona wa israfana fi amrina dhe lashimet tona wa thabbit aqdamana dhe naforsokom tona wansurna wa ala alqoumi alkafiri ana ndermar kundër popullit jo besimtar fa atahumullahu thawabet dunja por këtëve interpretacioneve prun pejgamberdha dhe por që drejtë veprue, ata që selat ishin shoqëruar me pejgamber dhe i kishin ndihmuar pejgamber, fa ata humullahu thawabed dunya, Allahu, Allahu dha te mirat e ksa i bota, wa husna thawabil akhirah. Ende ata thot mirat e shpërblimit te ahiretet, wallahu yuhibbul muhsinin, nga sa Allah asmata vepr mirësit. Natot lufta kundër pejgamberva apo lufta kundër njerëzve devotshma është veprë e xajilitetit e një racës, veprë e një racës. Nuk i li johët besimtarit cilësohet me ta Andaj, besimtarit i obligohet me kon mik I meqve të Allah subhanu ta Do të të të mik i njerëzve të dëvaqme Dhe armik i të këshive Jo armik i të mira Nga se kjo është të cilësi e jahudive Të cilët kanë vëprun këtë mënin Andaj, do të të të të kjo ajet në e ban e veçart Se për nga më bërt I ka gjitë njahit që i ka gjitë besimtar Do të të kanë luftu Së kërën luftu t për të vërtetën, të cilën janë obligo me përhap. Dhe kjo ka ndodhur kaluamën, në ato Kurani pasi është i përhershëm, na e bën të qartë se kjo mbet past atyre që kanë vënë pas pejgamberit që i pasojn rrugën e pejgamberit, therrosin ato që kanë thirr pejgamberit se do të gjejnë e njëjta shkaj ka xhet. Dhe se lufta mes vërtetës dhe të kotës ka ekzistuar gjithmonë prej Nuhit alayhisalem që ka fillu lufta, edhe deri në ditën e kıyametit ka më vazhdu. Delin ditën e kja mejtët ka me vazhdu Lufta me zërëtetës dhe të keqës nuk ndalet as një her As që ka mënësi me më ndodh Armë pushim A paqë Mes zërëtetës dhe të kotës Nga se është legji Allah subhanu atara Allah e ka qëtët dhe të vërtetën për me luftu të kotën Dhe së ka mënësi me më mbet Ose gjithë do të këthin dhe të vërtetën Ose dhe se eksistën e kota Nuk e le rahat dhe të vërtetën Penga bej sallallahu alaihi ve sellem ka thonë la tazalu taifatu min ummati vazdon te jet nje pal nga ummeti im dhahirina al haqi çart në vërtetën Në dhërruhëm, menë këdëlehëm, nuk jë banë atyve dhamë atatë të cilët nuk i ndihmojnë Vë la menëna, vë ahëm asatatë të cilët luftojnë Hatë të jëtë i ja e mërë Allah, dhejë sa të vjenë urri Allah Në dhëtë para kja mejtë, dhejë sa të vjenë koha, eja era E cila jë ja mërë shpirë të të besimtarve Në dhëtë kjo polë, e cila ka me luftu me dë vërtetën Ta me egzistu dhejën ditën e kja mejtë se lufta me zëvërtejët e së të të kotës, ka me kanë dherin ditën e kiametit, dhe sa ta të cilët luftojë njerëzit e dhevatshëm, njerëzit e cilët dikën rrugën e pingën barve, janë ata të cilët janë mvesh me robën e gjahiljetit, me vejprat e cilët i kanë pasë bëni Israëllët. Me ka që përsonë të insha Allah përfundojmë, wa subhanëk Allahuma, wa bihamdika, shadu an la ila ila antësakru, ka të ubulik.